janë vetëm për Allahum subhanahu wa ta'ala Zotin tonë falenderojmë dhe vetëm për e ti falja dhe uzzim Kërkojmë salavatë dhe salamet Më të plotam i pengamberin e fundit Muhammed Mustafa në lehi salatu e salam Pasajnë bi shokët e ti besnik Bi familjën e ti të ndërshme Dhe qdo musliman i cilje ndjek rrugën e ti me të mira Dyrë në ditën e fundit të kësaj bote Të ndëruar të praneshëm Dhe të ndajmë nësa minuta para khutbës e gjumasë Çështëtohem nga libri i Zotit, ajetët e tij dhe komentet e dijetarëve, që të furnizohemi për takimin me Allahun subhanehu ve teala. Kemi përmendur disa përshtatshmëri se libri i Allahut te bareke ve teala është i vetëm burim për udhëzimin e njerëzimit. Në studimën e fundit Dhe hullumtime të disa prej djetarve të muslimanve Në një prej hullumtimeve dhe sëndajjeve Se cili ka qenë faktori kriesor Që përëndimorët që e kanë pranuar islamin Që ka i kanë zitë që ta pranën fejnë Allahu të bare kjo e tala Ne edhim se në botë, si në botën përëndimore Po edhe andejo që anit, po edhe në për vendet të Lindjes, si në Kinë apo nga pjesët e tjera të Sovjetikave, feja Allahu Jellejaluhu ka deportuar dhe ato fuqishme. Por një numër i madh i njerëzve në anën e botës e kan përçafufën Allahu Subhanehu ve Teala dhe e zbatojnë ata dhe jetojnë ata dhe vdesin për ta. Në një prej humtimeve se cila ka, cila ka qenë shtytje apo cila ka qenë faktor i krijesor që e kanë zhit di kanë mu interesu për fejnë Allahu të bare kjovë të tjara në një prej sudimeve disa djetarë kanë përfunduar se gjdo njeri që e kanë pyt që është konvertu ka kalun nga krishterizmi apo nga të qenurit i pafe në fejnë islame faktorin e parë që e ka përmend se unë jam hy në islam dhe e kam gjetë rrugën e zotit Dhe falënderimi takon Zotit që unë e sot jam i udhzuar, ka thënë përgjigje kështu. Ka thënë Kur'ani. Ka thënë libri Allahu te baraque ve teala. Dhe pastaj kanë uh, shpreh secili si emocione të veta, ndjenjat e veta, veta por shtypet e veta se çka e ka e ka ë uh, mahnit nga Kur'ani, çka e ka lënë pa tekst nga Kur'ani kështu me radh, ajo është një një det i madh që Gjdo kush i shprej njënjat e veta Ajo që ka neve në intereson është se përgjidja e unifikuar E të gjithve Pra me pajtimin e të gjithve Ka qenë përgjidja e par Se unë u futan islam Dhe e pëlqeva islamin Dhe e pasë është rruga e vetme Për me shpëtu të zotë i unë të barek e vëtjara Ishte dëgjimi i Kur'anit I cili ishte i mahnit që më vetë në gjurë në arabe e mësflasim pas thaj duke hulumtu dhe gjurmu për do me thanjet, kuptimet, qfar ka në këtë liver të madhë të zotit e bare kjo e tjala. A dhe neve si musliman nuk duhet vetëm të përkacohemi se na e dojna Kur'anin dhe se na e, e besojna këtë liver, jo ke nuk mjafton dhe kjo është madjenet tehun e rëzikshmëriës, ajo që ka i përket gjdo muslimani është që ta donë këtë liver, por ta lezon këtë liver, ta do gjon këtë liver, Ullumton që ka thonë Allahu të barek e vëtëra Sikur që ullumtojnë njërës për rizkun e tëre Sikur që ullumtojnë për komoditetin e tëre Sikur që ullumtojnë për të mirat e kësa i bote Si që të i përmenmi në surë dhe sërënda E kemi në rratë për ta shpikua Andoj kjo ishte vetëm si hirje Që ta dim se Kurani ka uzu njërës Ka uzuar popoj Andoj tha Allahu të barek e vëtëra Për Kurani në ti Jehe di lillë ti Udhza në rrugën më drejtë. Ki Kurani nuk është rrein, tha Allahu te bareke ve teala. Ki Kurani nuk e ka zbrit shejtanët, tha Allahu te bareke ve teala. Ki Kurani nuk është hajgare, tha Allahu te bareke ve teala. Ki Kurani është udhëzim për njerëzit të cilët dojnë mrujt, dojnë an, të shpëtuar. Ki Kurani, tha Allahu te bareke ve teala, është maja e zbritjeve mbi pejgamberët. S'ka zbritur ndonjëherë te asnjë pejgamber fjalë më e këndshme, më e lehtë, më e zosë, më e butë, më e mshirshme, se sa libri i Allahut subhanahu wa taala. Në libri i Zotit El-Jelal u dhotiet u dhroftë si jon, dohet jetë beshtari në të cilën ne e gjejmë rrugën dhe udhëtimin dhe çellimin. Sot do të ndalemi me surën e rradhës. Pas kësaj sure vim disa sure edhe më të shkurtra, të cilat zakonisht neve i i dina po imsojna kur imsojmë disa prej surëve të Kur'anit sot e kemi surën 102 të Kur'anit e nga kam bet dykon edhe e, dy mëtë surë për ta përfundua gjuzin amme dhe për ta përfundua dhe më thanë pjesën e Kur'anit edhe pse neve nuk kemi fillu këtu nga nga filimi, por kemi fillu nga surja e 78 e Kur'anit kjo surë, që uatë surëja e të këthur surët të të këthur Ka zbit në meket në mëndimin e shumicës e ulemave dhe studiusve Me priashtim të vogër të disa ulemave Sa të kanë thonë se ka zbit në medine Por se në gjyra e surës me anat Dë me thonja, aludojnë se kjo surë është e mekës Qfar ka në këtë surë? Kjo surë përmban tëtë të ajete Por është në majën e qërtimit Dhe ta një të ta vëreni Dhe e keni vërejt ku që ka vërësjelë Se surrat e shkurtra, madje surrat e Juzit Ame në përgjithësi janë surre çortuese. Dhe këtu shpash harhasim në një dilemë se disa njerëz thonë Kur'ani a vë shurton, a vë tut, a vë trishton, në vetham në përgjithësi. Por këto e shtojmë edhe një tjetër. Kur'ani nuk tut. Dhe kjo shprehje nuk është në vendin e vet. Kur'ani nuk trishton. Kur'ani nuk mbjell frikë. Kurani nuk mbjell çrregullime. Kurani mbjell ekuilibër, balancim. Kurani rrit zonën e çurtimit, nivelin e çurtimit para atë se e din gjendjen e njeriu, e din hallin e njeriu. E njeriu e din hallin e vet. Njeriu e din se është argëtues. Njeriu e din vetveten se është zbavitës. Njeriu e din vetën se nuk është serioz në jetën e tij. O është serios në hajnë e ti Jonë punët e ti Jonë veprat e ti Jonë adhurimet e ti Njeri ju e dinë vetën e ti Qëfar karakteri ka Qëfar tabijati ka Walau elka me adhira Si kur që ka thonë Allah U te bare kjo e tela Kretë që to i dinjeri ju Edhe nëse justifikohet Jo nuk ka qashtu Qashtu Njeri e disë ka qef me pushu Ka qef më konë dëmbel Ka qef më jabot qefin vetës Dhe shka qef më i dëgju qërtimet A ne Kurani kur, kur dëgjën qërtime për e ti, nuk do me mbjell frik Nga se këtë Kurane ka zvitë më i më shirëshmi Por se mbjell balanc A je din se ashtë fellë o zhytë njëriju në e pështët e ti Pa e, e thyrë me za, me qërtim, nuk këthejën Nuk këthejën A do shikoj njërës dhe se e morin letë këtë punë A ta s'këthejën A ta nuk këthejën Dhe Allah u gjele gjelën në ka tregu për një popullë Njerët, shoqëri E të cilët i bashkon një karakter I përbashkët Tëse dhe Allahu Gjerova i ka qujt Munafikun, hipokrita Ka njetun me eqin e Muhamedi Qa ka ndodh me ta Në njën nga karakterat Qa i ka përshkyt Kur'ani Cile asht Njën nga karakterat qa i ka përshkyt Kur'ani O i sa ta i ka nëmor që është që në let Dhe nuk janë uzuë Andaj thë Allahu gjela përta le të u në salat e illa vë hum kusele Ata nuk ngritën mu falna mas, pos me dëmbeli Pos me dëmbeli, hajt po falna Hajt po falna mas i po thonjë mu fal Hajt pe baj mas i po thonjë me bo Por kë nuk o së riziteti E Allahu gjelë gjelalu munafikat kër i ka përshrujt Gjithmoni përshkun se ata e marrën qështin një serioze Andaj, përgjidja e dilemës Apo asaj fjarës se njëzë dojnë Ky hoxja trishtoj ka ma shumë sa e tjetëri Shiko, ti mund është me gjetë një hox që ka ta barrafsh Ka dunja sa të dush Thirët në gjallëk, thirët në diqka Që ta barrafshaj E ta lën kryen me akëll që ka i themin eve Edhe i thëjnë arabët ta lën kryen me vaj Po ku ki me gjetë ja, një zot që të shpëton Ti mund është me gjetë dikan që të doartë roketë Mune është me gjithë dika një cilë dhëtë nuk oqë ashtë të reda hatë Mësë mërë që ashtë utë, mësë trishto Por kush kam e shpëtu të allohu të bare kjo vëtjala A nëjë qërtimet kur anore janë balancim Bara speshim Nuk janë me tutë, nuk janë me mbjell frik Por frika për e zotit është e vetë mja frik që i ka aj Por që e mu sot kujt do që i tutë është i kviti Por dhe që allohut Kur i tutë është shkon ka aj Kjo � Allahun nuk në ka thirë mutut Pos më afru të aj Nuk në ka thirë më ju pas dronë ati Pos më ju afru ati Subhanehu Andë kjo është të jetësën Kemi parasysh kur dëgjëm qërtimet e Kur'anit Pra thirë në balancim Dhe në ekuiliver të gjendjes Së njëri Kjo sure, gjithashtu, është sure qërtuse Qërtuse shume madhe Dhe shohëm i se ka ardhë Tri herë Kella Kurse si Asë se si Dhe kjo formë e Kur'ani që vjen asë se si A mund të paramenosh njeri sa shumë o gjitë një nati Dhe në traditat e veta Dhe në tekat e veta Se gjërat janë me një amë Sa që duhet Allahu Gjelle Gjellalu -Gjell me dhanë Kurë se si së so qashtu Këni pati kur banë debat me dika Folë me dika Edhe shesë i o është i gjitëm një detet ti të gabuar Edhe ti dhu nuk o qashtu At prap vazhdon. Ju nuk ka çashtu. Prap vazhdon. Dhe ju thu, nuk ka çashtu, hiç nuk ka çashtu. Pra e rrit donacionin. Allahu gelewala i drejtoi plot për njerëzit që kela. Sot çashtu. O njeriu duat kthjellot. Do të mendon mirë se pse po më thotai nuk ka çashtu. Pse po e thekson se nuk ka çashtu. Kjo çështja është shumë e madhe. Sot Allahu gelewala bismillahirrahmanirrahim alhaakumuttakatur. Hat Ta zërtumul mëkabir Thëtë Allahu gjelë gjelalu hu El hakumut të këthur El hakum Do më than Kër një njeri E ka një detyr Edhe për momentin Oshtë të morë me një tjetër Edhe vjen Një tjetër dhe i thot kështu U paske habit Këto e të paska ikë puna Gjdo sen që ka të habit nga dëtyrat, i thojnë elhekum, të paska zbavit, të paska hutu, të paska qoru kjo pun nga dëtyra jote. Sigur kër i drejtohët, prind i fmiës, u paske habit të lujt e të paska mbet punët, atë kumë fanë mës me lujt deri në këtë dozë, kjo është elhekum, kër ti zbavit është me diçka kur ti argëtohesh me diçka dhe hutohsh argtim ar ar dhe të ikin detyrat. Flet Allahu xhe li xhelaluhu: O ju njerëz, elha kum yukahabit ju juve, çka ju ka habit? Por buk falish me për këtë është ju ka argëtu juve. Po ju vjen mirë çati ku jeni, po poharroni këtë teatrin. E çka na ka habit thallahu xhe: Et takather. Takather ka disa kuptime. Kuptimi i parë është shtimi i pasurisë dhe i evladve. Fot Allahu jëluala. Shtimi i pasurisë dhe shtimi i evladve. Ju ka habit juve. Ti baj dot parë? Ta baj në shtëpi, vetëm edhe pak çutim duhet në biznes, vetëm edhe pak tu ta drejtoj, edhe pak këtë evladim nga më të pamartu, edhe këtë çika nga më të pamartu. Fot Allahu jëluala. U habitë shumë. U habitë shumë e, shum, habit e, shum, e harrova Allahu jëluala. Elheku më të të këthër Kjo është kuptimi i parë Që një numër i madhi u le madhe kanë shpiku kështu Et të këthur Që do më dha njeri ju e shikon gjenjen e ti Dhe gjithmon shkallët që ka shka i arrin Nuk i doken të mjaftushme Dhe kjo është muhabit E ka një shpi si mjafton Ka një vetur si mjafton Ka pasuri si mjafton Gjithmon një shkallë më lartë e provokon Gjithmon një gradë më lartë E, e Allah u gjelë e thotë, o ti njëri Gradët për me mëri më naltë në këtë dunja të kanë hutu Deri kur, hatë të azurë të mulë me kabir A që mje hutu dheri sa së të kanalë veç vizita e varezave Vizita e varezave se ka për qëllim këto vizitën shkaj qoni gjalli Po kër mëri një vdekti aty Për Allah u gjelë e thotë, së të kanalë pi angajimeve dhënjas Dheri sa udash me dvorosë Kjo është kuptimi i parë Pra, njëriju Sa herë thotë qëveqe dhe qëta Vetëm e dhe këta ta mëri Dhe si kur i kushë zonë jetës vetë Dhe të tyrave Një arritje pak mëndalë E Allah u gjithotë, ndalu Ndalu Sepse numëri një madhi punëve Cka ti kemojtë përsi për Cë janë tuat Nuk janë tuat Nuk është e njëriju të me mendu për riskun e njëpave Nuk është e njëriju të me mendu për riskun e njëpave ë vlad vetvet. Vet, sepse sikur i thot Allahut, le mamukë kët punë. E Allahu nuk ka asnjë punë që mund të zgjidhet aty le mamue. Sa Allahu thaj? Allahu jella kur e ka përmend krijimin e qiellit dhe tokës mbi 460 ajete në kontekste ndryshme, në njërin prej konteksteve çka e ka përmend? Wa ma masana min luqub. Kur e kemi kriju tiellin, 7 palë. Dhe tokën Këtë tokën e ranë E cila e copton njerëzit Për ta marë një hisë më të madhe Qëka dhe të, të Allahu Gjelluala? Ua ma mesena mi luhup Nuk naka prek as grim Ca me vogële lodhjes A dhe disa punja në zoti Gjell Gjellualu Rysku i njerëz dhe është ja laut Ti meri se bepë dhe Mos qaj kokën ma ande Se nuk është e jotja E jotja është mi pas punë mirë ma laun E jotja është mi pas punë Mirë me Allahu në gjellëvala Kjetëra ashtë e Zotit Kjetëra ashtë e Zotit A noj tisa njerëz i she Atë shumë janë të angazhum Më jau siguru njerëzve E vlatëve të vetë Familiarve të vetë Rizkun sa që gjendje e ti të thot Sa të mnimu Zotimu Unë vetë ku mejtë Qështuaj dhe me thonë Allahu dhe të kella Kurse si Na ju fornizojna edhe juve Edhe e vlatë të juve I tha Allahu në gjellëvala Muhammedi sallallahu aleyhi sallem Në hënë në rëzukuke Në t'japë në t'i rësk Se në t'u dash në abitimi në furnizu në eve Në t'japë në t'i rësk A ma t'i krydë t'yra që ka ne këna kërku prej teje Kjo është kuptimi i parë Kuptimi i dytë Shprejat të këthër në gjurë në labe O shpreje cila Baat mes dy vetave Baat mes Dy vetave Qish baat mes dy vetave? Kur të provokon tjetëri Kur të provokon tjetëri Pra, tekethur është garim përmeshtue Gar përmeshtue, vrapim përmeshtue E si, kanë dhënë disa djetarë Kanë dhënë, e tekethur është Kër njani thotë Filani s'munët me bo ma shumë se une Ka me paj S'munët me ndrejt shpjenë ma të madhe se une Ka me paj Pra, un ka me bo ma të madhe Filani s'munët me post pare ma shumë se une Un ka me bo ma shumë se aj Kjo është tekethur Pra, Tipall garoj me një jashtërrën dhe si celi mundohet më ia kalu tjetrit. Foth Allahu Xhelalu, kjo gardh e tepruar në shtim, ju ka habit juve. Ju ka habit. Do shikoj njerëzit. Shikoj njerëzit. Megjithse al Allahu e ka leju gardhën. Amo jo ndonjë naqirat. Wa fi zalika falyatanafas almutanafisun. A kena por më në surën almutaffifin, fothu Xhelalu, kula por më në jannetin, çka tha? Që tu let garojë kush do më naal. A më në dunja, për këtë dunja, të malkuar, të poshtër, me të cilën ti për cilë dashurit e tu, dhe i lenë varë, me kanë kime garu këtë dunja. A nëjë Allah u gjithatët, garimin, shtim, ju ka habit juve. Dhe shikoj njërzit, si garojnë, si, si garojnë. Dhe shikoj e, gjeset e tyre, kër e mërve se një, një filanje ka bo një shpi, apo një filanje ka bo një biznisë. A bo një filani e ka bo një pasuri Qikuj a gjendjet, qikuj a reagimet, qikuj a gjestet Qikuj a gjestet se si, si do në me than Sësht se takon si ta ati, se meriton aj Sigur do në me than Allah, gabime kezbrit rizkun Hasha ve kella I ma dhe shtë Allah o oh, mi kalzua tina kujt ki midhan Allah o oh, mundet midhan robit ma kafir qka e ka He qaj, ka mundës i e shanë Allahun e ofendon zotin e nuk e beson ata, a edhe jasë vritë riskun, sa ti t'le pa men. Këti e ti besimtar, e thu, o zotë po unë e t'besojve, zotë i jam atimi në nga qëmë, e ajtë s'provënë, a jam zotë i jotë po, a jam zotë i jotë, rri unë t'japë kujdu që ka du, dhe mosu të trëndit, dhe mosu të rishto, nga se veprat e mira besimtarit, nuk kompenzohen këtë dunja, Zvlejnë këtë du një Allah me kombenzurovin e tina Kjo është kuptimi ditë Dhe kuptimi tretë Se ne ka përmen Ibnu Kethiri Nga disa prej uh, Tabinve Të mufecirave të par Ka thonë Elheku mu te këthur U ka habit juve shtimi Duke garuar me fjal Dhe na e përmendëm Se artikulli më i qmuar i arabve Cili ka qen Artikulli Mjetit Se ne kanë shqit më shumëti Arabët cili ka qenë, fjala Së një mund me fjala ta Andë e ka arë kur anive që i ka mujtë Kur kush në janë së një ka mujtë Arabë me fjala Ska teori, as praktikë që Arabët i mund i kush me fjala Dymët milion fjali ka o gjua e saj Gjua Arabët i ka dymët milion fjala E ketë gjua në tonë shka e folë minë asa fjali ka Gjua Shqipe Në fjallorin mët avancuar I ka 37.000 fjal 37.000 fjal Kuj janë barbarizmat Kuj janë të hyrat Kuj janë shumë fjal që janë gjuh në arabe Kuj janë shumë fjal të satë janë të futura nga gjua turke Nga gjua anglezet tani Kote fundit Vars, Varsisht nga, nga pushteti aktual Të cili ka ndyku në gjuh 12 milion fjal Gjua me ma dhe tjetar E cila është në dunja Cila është gjua anglezet Me 600.000 fjal Së mërinë në milion 12 milion fjall. Andaj artikulli vetë të mjera Me cili ka qenë fjalla Shka ditaj as me prodhu As me, me punu token Fjallë, fjallë Me rëdhid, poezia dhe Me shkryj dhe mu, mu krenua E disa tëri djetarëve ka ndonë Elheku mu të të kethur E ka kuptimin E cënimit dhe qortimit Dve për sara dhe ngarimin e fjallëve Qa ka ndonë Ka të rëshmetu imam i ima blukethiri dhe Ibnu Gjeriri dhe ulemat se Arabët fise nërme zveti ka ndalë në tregun e fjalve kërë ka basit treg të pazarit të fjalve, laf me bo dhe ka nisë më krenu njëri me tjetëri djali jem osh këtu këtu tjetëri, djali jem osh këtu këtu tjetëri, baba jem o këtu baba, baba jem ka morë pjesë këtë luft baba jem ka luftu me filan fisin Ekshtu më ra Deri sa në një moment I kanë hargju njerëzit Një kabile me në tjetërën I kanë bërmejnë ketë Dë s'ka mejtë Ka dhonë prit Hajte shkënë atë e vorët Kanë shkënë të vorët e kabiles vetë Dhe kjetërit e kabiles vetë Ka dhonë a e kiti si filani Në vorë Kjë tjetëri kabiles jetër ka dhonë A e kiti si një tjetëri Po flasin tani duke u krenu për të zdekmi Shiko ku ka mrije Thotë Allah u gjelola Juve ju ka habit, garimin, shtim Në fise Deri sa i kini vizitu Varezat duke i përmend vdekmit Pra huni jam djali, Filani që ka deka, përdi Po dë me thonë aje dhe pse am vër Mu më takon më krenu Apo Allah dhe të qa kjo Kjo është ajo hutia më e lartë E arabët e kanë pasë dhe kjo ndonë edhe sot Për çdo gjë që mund të bëdhën, e atë rrapte vjetër. Jo. Madje nuk ekziston mes dy familjeve vetëm se ekziston një një garim. Dhe çdo çdo familje mendon se është familja më si e çmuar. Çi familja ime do të shko, sakrific, punë, veper, eksumerat. Por se edhe tjetra mendon të njëjtën për veti. Allahu xhelalhut el hakum uka mahnit yeni të habit këto shkurtojë. Madje ne dit preditve Dhe jone që dit nga pejgamberi Alayhi Salatu Wassalam tani krahason e njerëz kur krenohen me lloj-lloj xharash. Në ditë preditve disa jehudi u ulën me disa sahabe. Me jehudit që ishin në Afor Medinë. U ulën Afor me disa sahabe. Dhe sahabët janë gon dy lloj. Sahabët e pejgamberisë Sallallahu Alaihi Wassalam Medinë janë gon dy lloj. Muhaxhirun dhe Ansar muhajgjir ato shë nga harpi mekës, emigrant, dhe ensar për krasit e Muhammed e Sezellem Medine. Kështu janë do, edhe Kuran i kështu i kathir, muhajgjir edhe ensar. Pro, ditituj valid, Kuran i kathir me to, dhe Muhammed e Sezellem i kathir me to, dhe ka përmeni muhajgjir, ensar, e kështu mëra. Në ditë për ditë e vjeni një jehudi, dhe ja u kujton në disa vepra gjailjetit, dhe cilat i kanë pasë në hasmi e nësart, me disa prej muhajgjerve. Dhe i, tu i përmen, tu i përmen, a e maman filani atërës e të përbo, a e maman para ishlamit, dhe tu e nëzhej gjakin, tu e nëzhej gjakin, tu e nëzhej gjakin, sahabe, sahabe janë konta, duke e të gjuë jahudijën, duke e të gjuë, atërë fillun me thirë dipalt, jali lë nësartë, Ensar dan, o Ensar, hashiqto. Muhajir dan, ya lil muhajirin, o muhajir, hashiqto. Po çka po thirrën, muhajir me thirt vet, Morok me Ensar, se i provokoi jehudio. Dhe dikush shkoi vrap te Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Tha ya Rasulullah, soku. Dhe dul me vrap Muhamedit salam. Dhe tha, shikon atë fjalë. Çtret, çhet, dbegatshmit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Tha, "Abi da'wa eljahilije, ve ene bejne adhuhurikum, dhe shiko, a nuk ka than, a i mekës, o me ke li haqë këtu se mdull probleme një të medinës, jo, ja, jo, ja. o muhajër, muhajër është titull Islam, ensar titull Islam, mirë po, nëse titulli Islam, dhe simboli Islam, valid, keqë përdodhet për më varmitsume një muslimanë, e hum kuptimin qka tha Muhammed e sëllem kuri pa a tukon une gjall mesin e juve kini thirë me thirje t'i njërëncës ku janë thirët t'i t'i njërëncës mu haqir është titull islam ensar është titull islam po qëllimin e ka pas njërëncëm e nëse Allah i ka ndalu e mu armicun emrat fejes qka dhune emrat kabileve unë jam i filan fisit Shka që i filan fisir Unë e edhisa Shka Shka asni me ana E vetëmja me ana Të Allahu që të ngritë është E të kakum Kush i tutë të Allahu të më shumë Kush oma muslimani mirë Kush oma veprimtar Në rrugën Allahu gjelluar Tjerat Shka ndo me thonje Nuk kan do me thonje Andaj kjo është Kuptimi I tret Iksaj fjale Elhe kumut të kethur Pra kan garu me fjall E disa djetar kanë than Garimi me fjall E bjen garimin me vepra Andaj kanë thonë ulematë në fjallët të e tëre, s'ka luft për leshe fizike, vetëm se e kanë nëzit për lesha me gojë. S'vjendë një luft, dhe a këni pati kush një anë i si ka dalë pishpije, hu gjome të tjetëri, me sulmu. S'ka duhet njerë më provoku fjallë, pasaj më provokue lufta. Andaj Allah i kanë dalun ka sevej për kriesorë, nële, nële fjallën, nële mburën e kotë, sepse nuk nëzitë, Nuk vlejë Kjo është të e të sënë e kamarmen djetarë Thotë Allah u të bare kjo e tjala U ka mahnit juve shumimi dhe garimi Deri sa i keni vizituar varrezat Thotim nuk e thiri Deri sa i keni vizituar varrezat Qëka do më thamë? Hatta dufintum Si u kanal nga ki garim Dhe shiko njerim Nuk e ndal njerim vetëm se kur ti ndërprejhet dë marit Se ndal Me ja pru e hoxën matë madhë ndu njër dhe mi mbajt duajzë, dhe mi mbajt dërësë, dhe mi mbajt këshila, a i praps në alët, nuk në alët, po së të allohu gjelewara illë në musallin, po së ata që ka e falin namazin. Jo krejt, ata tësët e falin namazin me zelë dhe disiplin. Nuk në alët dikush nga dinamike e kësa i bote, po së njeri cilë është i disiplinum namazin. Andaj namazë është ndalja dinamikës shpejt Dunjajës Nalu Nalu Dhe bani të këbir Dhe madhërim Dhe lërësim Allahu Gjelle Gjelle fi ula Fasetët Allahu të barek jo Kella Saufet a'lemun Thumme kella Saufet a'lemun Kjo është shp, uh, Një reagim Apo qërtim Kur'an or I cili ka për cëllim Shkulljen E asajnë të sënja njërëzit Thot Allahu Gjelle Kella Kella Këlla është preje, arabe, që ka për qëllim, në dale, në raj në dale. Kër i thotë arabi, arabit, kella, këtë muabitin gjuje, këtë që ka thave leje, këtë që ka fole, këtë gabime kje. Allahu zhjelala e thotë, këg arim, kella, se u fete alemon. Dhe shikon një shfarë kërstimi ka vrua. Ka dhonë kurse si, kini me morve është jo, kini me ditë. Nganvon dietort, çortimi më ma i madh në Kur'an ka ardhur kur vjen i pa i pa definuar. Apo sigur për shembull kur prindi apo nana e çerton fmijën. E ai thotë ka thonë prindi për babën, thuj idealit e shesha ka me të bë. Jalet pa shtuar. Ta është ajnë trunin e ti, me një ja një shkonë kam osë, shka kam më mba? Kam më mre, kam më gjithë të vishpije, kam më bata, apo një njëri i fort, një pushtetar, një zullum qar, i thotë dikujt, ba një selam, ki me pasha kam më të bata, tani me një ja njëri të shkonë në kitë luginat, kam më më gjithë, kam më nalë rogën, kam më më avra familjen, kam më më cënun dhe erin, shkonë, ande kende dhe kjo ndod botën e njerëzve kur do të dikush merr ranu kërçnimin i thot si ka don xha kemi bë e shajsha ka me bë e allah u gjan kështu i drejtohet njerëzve soufe ta'lamun kimi me pa dhe kjo është maja çurtimit çka ka me bë ande ka thënë abdullah ibn yabasi radi allah an al. nuk e din ropi sikur që nuk e di se çfarë të mirë ka në xhenet smunë të mishkurën ja çfarë dënimi ka përgatitur allah për bandorët e xharit Se di Kurqosh, swo as me janë më shumë me çka. Kërej azabës që i kanë bërë do njerëzit këtë dhunja, janë të limitueme. Allahu ka azab. Andaj Sura Al-Fajr, kujt i gjithot, ku e kemi përmendur Sura Al-Fajr. Fa la yu'addu azabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Askush at ditë s'danon si aj. Jelle fi ula. Smunot Nuk mundë dikush me e para me ndu, qëfar të nimi ka përgatit Allahu Gjellu Allah? A ne këj kërsnim, duhet bësim tari me e ndalë. Këtë Allahu Gjellu, kime pa, kime pa që ka me gjetë. Njeri ju me me ndalët, nëse Zotit tët, kime pa që ka me gjetë. Një njeri sot me të thanë, i pushtetëshëm, kime pa që ka me gjetë. Neve në kanë thanë, korona a shume rëzikshme. Dhe me i ura, kime pa që ka me gjetë. Dhe njerëzit janë trundin Dhe janë largun janë njëri një tjetëri Dhe se do njëri një tjetërin Dhe i ruë një njëri një tjetëri Apo? Dhe na endë nuk e kemi dëvërtetu me një qimë përqin këtë pun Apo? Po prapë ruësh pëse se, se diti me tra është ka gjenë Me gjithë se i kimi ponjë një shekara dhe e dimë që e ka gjenë Po para me ndohë allohë u gjelo allahë kërdo Ruësh e nuk e dinë që ka gjenë Pasë e ka përserit ta Thumë me këll Pastaj, kërësësi, nuk është po thënë ju Sofë të alemun, kini me pasë që kam ju gjit Kuptimin do të amirë një veshë që kam ju gjit Andë kjo është kërësnim, kur anor i thojnë në gjuhën e ulemave I pashquar I pashquar, që të më dhënë i pashquar? Se diti, që fardënimi është lan, gajb Dhe kur lijën gjërat në gajb, e hutojnë njërin Kur lijën gjërat në gajb, e hutojnë njërin Thëtë Allahu te barek, jo, Kella, dhe këtu ka nda ndjetarët, Allah u gjilëve i ka nda realitetet, në dy realitetet Realitetet, bota e prekshme I ka nda dy pjes Bindja me dje dhe bindja që preket, që shifët Thëtë Allah u gjilëve, kur se si Lë u ta alëmun Si kur ju të kishë i pas dje Me bindje Zdo t'i këshiba këto garime Që ka i përmendëm dheri tash Si kur njeri ta dinte Me bindje Këtu e mërvesh sa njeri ka bindje Shikoja garimin këtë dunja Shikoja hutijen që ka, ka këtë dunja Shikoja zhitjen e fell që ka, ka në këtë dunja E mërvesh sa ka bindje në akhirat Lafët janë moabete që Skan s'ka e ato Njeri mundet me të folë Me të amor një ara pa i të folë ara ma shumë Mirë pa ato s'kan realitet Me dit me bindje Allahun Gajbin, ahiretin Melachet, livrin Logarien Kishimilan qëta Kishimilan garimet e kota Andë shikoj njërzit Shikoj njëzës si nuk Nuk këthjelën, nuk këndelën Nuk, nuk e vrasin Menjëz e shakam i gjithë në ahiret A për dit i për qëllën njëzë për të Allah u gjelohala Të një se banti një statistik Me edhe një statistik qële atë dikitronin që ka e ja përdorë për pare ku alloh u gjelohan e thot se botë e ardhë më është pa fund qële dhe thjerë matematikantin matë madhë edhe dhuj shumëzoma 70 vjet mesataria këti u mejtit 70 vjet fillon nga starti shumëzoma me pa fund që ka të thot s'ka nuk shumëzohet po Ta di sa, sa vlenë kjo dunja. Allohu dhët, akireti o pa fun. A kini pa dënja që u këthije? Së so shkëthije. Po, ti nuk mund është me shumëzu, nuk e di sa i bje, as me pjestu, as me di që prit, ta kërrasoj akiretin, sa i bje ka kjo dunja. Hicë si bje. Hicë. A dojë allohu zhjelona ka të regu neve në jetë tjera në Kur'an, se ditën e këjametit njërzit kanë me, bisejta, kanë me bo një debat. Biseda, që që bëjnë sot biseda. A dhe desinin Sa vite kini jetue Sa ki vite kini jetue Kan me nisë njërzit Do ka me thonë, se, se di sa vite kini jetue Kan me thonë disa Lebith na johumen O oh, ba o oh, ba johum Kemi nejtë në dunja Një dit Apo një cop dite Pina khirat që shtu e shafaj Një dit Apo një cop dite Keti jet a joto një dit Dhe ti Prap e vendos Në rezik E një hipotek E lun, komard Me jetën të anë A dhe duhet besiptarimi Me e thirë me indjer me don, Akireti për gjithmon Nëse e pjestoj Nëse e shumëzoj Qy shumëbel Së mdëliq Së mdëliq Ska përcindje Sa tjo ja pa fund Kjo me fund A nëjë tha fudel Ibnu i adhi Një anën për muslimanve të par Ulemavet të mdojt muslimanve Qa tha O ju njerëz Mu pas kanë kjo dunja pjaltanit A kireti pjloqit Ishdash në midhon për parësia kiretit Pse? Sa jo përgjithmon, kjo a me fun Mu pas kanë kjo dunja pjaltanit Jo pjloqit E a jo pjloqit Ishdash midhon për parësia saj Sa jo për fun, kjo a me fun Ka thonë, e si jo puna jon Se kjo pjloqit a jo pjaltanit Po me tësa menë ele, ele ata për këta Por prapë besimtari, prapë njerëzit, s'kanë mundësime mëriat një venët e kërkënë Allahu gjille, gjille fjula. Thot, e, i më nuk e thiri, thumë me kella se ufe te alemun, pastaj do të adini o shërtim edhe për për besimtarët, edhe për besimtarët. Për për besimtarët do të adinë dënimin e pa funqëm, nërsa për besimtarët, për nëksan lëkët dhe të metat, dhe grindjet dhe zullumet te cilat kan kan kan, kan doon ne mesin e besimtarve edhe ato i qorton Allahu subhanahu wa taala. Pasajet Allahu jallalu la taranal jahim. Yukini me paje amin. Koment ka ard wallahi la tarawun al jahim. La mi i thon arab la mi betimit. Keni bagerthona billahi tallah. Wallahi billahi kur do na me theksua. Arab të ka në dhe nja Se na e këna mur për për aty në, po dhe nja e ka në ta Lamin Lillahi Po baj bej vesh në dha Allahu që në thot Letera unë El Gjahim Dhe kjo letera unë është theksimin maj lartë që eksiston Cek Theksimin maj lartë që eksiston E para kanë dhën djetartë Lamul kasem Lami betimit Pasha Allah unë kini me pa po gjenemi Nja Nërsa ketë fjali ka ardhë në diska, diska tjetër Leteraunë E ku që lezën Kuranën e Shef Sa ati është vesh një wav Leteraunë Një wav është një wav është hek O hek një wav Shkroj Dhe se kjo është për shumë, shumë. I drejtovët shumicës Ju o ju njerës do të ashihni gjenimin Në gjurë në nabë Në proces normal trajta e fjali jesë duhet më kanë letera unë dy vava e kanë hek një vavë se ma shpejt me të kalëzuhet me ta theksu ma shpejt me të kalëzuhet si kur kur dali njërës në gjuheti kënë po kur dali njërës në gjuheti tjë, me gjuhet ka prall apo lepoj eksumerat dhe ata kanë një marveqje kur e shojnë qëllimin e vetë ka ofshën a nuk thotë gjuhet po i thotë leporej Pro ti e diset gjuje Pro e hek fjalën gjuje për me përshpejtu më abetit Këtu është përshpejtue për me vërtetue Edhe në funë është një nun Leta ra unë kush Dhe kush kam së të gjujt e diset Kësa i dhënjë, theksim Nuni i mushet det Dinune janë Pse janë dinune, nësejnë zënë një nun Këtu është një një dhe nja Për me vërtetue Pra dho ka bo bej e ka përfurcu fjalien dhe e ka shkurtu e ma shpet ta kuptësh pra janë vendosë tri përfurcime për shfar kini me e pa gjenemin ka thëna Sander Basriju e ka përfurcu se atë ditë qka Allahu ja uqet njërzve gjenemin për para qka ka prej melacheve dhe pej nga mbërve përveç melacheve qka e majnë në gjarin të cilat janë a i dini sa a i dini sa melache e majnë gjenemin Ka transmitu ima muslimi Ka për nga meri johën Ka thënë alej salatu e selam Gjenemi i ka 70.000 litar 70.000 litar E ka rëthu Allah Gjenemin me litar Nuk e din qëfar litarë janë ato përveç Allah Në litar Në litar E mban 70.000 me lache 70.000 Shumë zimë për 70.000 Sa me la që e mojnë gjenimin Edhe njërë i thot O gjë, më sta trishtoj shumë Pa bojnë hajgare A lujnë, ti një burkë dëvogël që ati Ku ka kryma, është mikë Duvari, kejtë pun të i banë Mësë me hiqë ati Po një dit, edhe me hiqë ati Shka ka, ka më ndohë, ki me dekë Kanë dekë njërëzi matë mirë se në burkë A pa, po, pa lojnë gjë dhët 70.000 litarë me 70.000 Me la që nj Një litarë, qëfar litarë jo është të 70.000 me lache me majtë një litarë? Thoda sa në të basriju, atë ditë kër Allah e ndzirë gjenemi për para njerëzve, me lache, pengamber, njerëz, kejtë binë gjuj. Andë Allah e ka pruni surë, në Kur'an, legjone, surja e lëgjethije. Qa e lëgjethije? Surja Allah e përmena ati një aktë, kur dhëtë, Dalin, kitë njerëzit para Allahu Gjelluara Dhe Allahu e ndjerë gjenimin për para Qka dhët? Dhe i shakë kitu metët Kitu metët Gjethje, bingjuj I shlojnë kam dhe shlojnë A i sdo me ra, i shlojnë kam Sigur kër njeri merë një lajmë trishtushëm I shlojnë kam, se se ma forca Para me në gjenimin, dhët Allahu Gjelluara Letera unë el gjehim qe e het thirrur me pa xhenaimin. Ai kanë pyetur Abdullah ibn Abbasin, djalin e Xhaxhes Bein Ahmed al-Ali sallallahu alaihi wasallam. I kanë thonë: "A dhe besimtar? Edhe musliman? Ka dhënë leje fjalën Allahu xhena Sura Maryam. Ma minkum illa imminkum illa wariduha. Kan zalika. Ala rabbike hatman maqdiya." Sura Maryam Allahu jaja ka pronjajet. E kanë pyetur ibn Abbasin A edhe na e shona, besimtarët e shona gjenimin Ka tonë legjojnë kur anë Ska dikush pijuve Kejt Të nga mërë Musliman dhe jo musliman Illa wa riduha Vetë se një herë krena menzirë për para Krena menzirë një herë për para Edhe aish ka shkon një në gjenet Një, një herë ka me dalë para gjenimit Një herë ka me dalë, ta showe I tha në bdojbë një abasit Nësa aieti vazhdon thot Allah, kta e kam bë liç, kjo shndrohet. Kta e kam shkruajti liç. Kta nëse i çon durt mi than o zot, mos u ngjer para xhenemit pranohet. Mules mi thon Allah, banan banor xhenetit po. Allah don hiç du me po xhenemit s'ka. Ceka bolliç, e kam, bo kam shkruajti. Sikur vdekja. S'ka aty ndryshim. I than Abdullah ibn Abbasit, e pse? Pse e ka bollau çeta? That çeta din robri çe kan me internet, piçkait kan pshtuë dhe ta falenderojnë Allah i në gjennet ma shumë për ata se i ka pështu pizjarmit se sa ku ka një në gjennet pse ka ba Allah me e pa po gjenemin që në gjennet thoje besimtari ozot faliminderit që në pështoha për qatje ta në menën e ka se pështoha për qatje apo? a në gjibon njërit kër i ndodhë një fatkecije e shemës i të vetë dhe për pak shpëton apo? për pak shpëton dhe pas taj ati i thojnë hajde ha bukë që tu Këni pa E banor të gjennetit Pit mirave të shumë të shka i kanë Thojnë Elhamdulillah Dhe Allahu që ka përmen -Kur në Kur'an Kanë me thonë oh, o zotë falimin deri që në apsove për gjennemit. gjennemi Gjennemi a punë e madhe Tho të Allahu qëllu ala Thummele të raunneha Ajne ljekin Dhe këto e kanë grita Allahu qëllu ala Peshën e të pamurit Ka thonë Beto me dhe një herë Vërtejt dhe të shifni Mesy tjekinit Yakin arati thon çdo sen çka slviz. Slviz. Kto a kursi kjo. Kjo a xhami. Ksa i thon yakin. Çfarë von? Me dhon dikush, "Ej, gabim e keni, sienin xhami." Çka i thona? "Jetë e mohu. At çka slviz kjo është, e ditshme." Na enon në shkop, kjo e ditshme. Yakin arati thon çdo sen çka nuk lviz, smurrësh me ndrijhuar. Thot Allahu xhelana, "Do ta shihni me sy. S'kmoni me mohu." Jai ne me. Epse vërt e pse vër tonë allohu këta ka qëmë Që mu këthjel besimtari E për me nënfilim, balancimi Nuk na tut allohu Se na e fute trishtimin Na e fute shregullimin e Nga ona e tutës Jo Por duhet, që ka thënë djetarët Besimtari me ecë mes frigës Dhe shpresës Asmës me anunga frigëa e tepërt Dhe asmës me anunga shpresa e tepërt Dërsa njerëzë shpesh i gjenë në ska e ndryshme o tuta thot kurkursh ka me pshtu hiq me kurkursh ashtu shum ston ose nëse e thot nuk e thot me fjal po ashtu aludon dhe ka do të thjerë ke ka me pshtuar dhe asian nuk e ka tamam mesataria dhe rruga e mesm është rruga e Zotit Xhelalul dhe ajeti i fundit do të Allahu te barekehu tala dhe për këtë do të flas na na hudbe do të Allahu te barekehu wa ta na ajeti në fundit thum la tusalunna yawma idhin anin naim thu dallahu jalla Pastaj, do t'ju marim pytje Dhe që këtë fjalla do t'ju marim pytje Dhe marja më pytje është e ran Në Kur'an është mjeftu Allahu me thanë se njeri me që me di Dhe kush e dinë shka do më thanë mu morë pytje Dhe në valë për i kujtë morë më pytje Njerës atë që e kanë për jetu komunizmin e di shka do më thanë E kanë morë finalin më pytje Dhe sot i mori njerëzit më pytje Shërvime ndryshme e kështu me ratë Për vërtetime dhe informacione A do të thumë me letus elun Në pëjtje këne më mor A i disa e rana më të më në pëjtje E du gjevab E gjitho gjevab nga tron Mirë, qish nga tron për puna Sa ma shumë pëjtje që ka Edhe të zen kontradikta tota, thave, qishtu, A para më nëme dvet për 60 vjet Gjitho dit, ku e ke kaluë u gëshkuar pse hahen sta pse pitet sta pse i thavë që chat di çshto pse u ulën ata pse s'u ulën me këta pse e thavat fjal pse nuk e thave gjithfjal gjaj zot vit për çdo dit a kuptoni sa është pjeçori i gat thotë Allahu جل وعلا at dit do t'ju marim pitje për çka për të mira asha jo kena dhon për jo të mira asha kena dhon çikoza të mira çikoza të mira ne ka dhën Allahu te bareke ve taala dhe sa pak falenderojnë Allahu جل جلاله sa neri ka sanduños muje sa njerëz sot kanë duñë vlimta do ti rri rahat sikur gjao apo kjo është begati e madhe sa njerëz ka shtëpi ka ti ki shtëpi sa njerëz i ka kënd ti ki kënd sa njerëz i mungon një pjesë do ti i ki ato sa njerëz ti shumtu mundohet me em, me mëluh shëmtimin e vet do ti se ki ato andaj falenderoj allahun جل وعلا dhe, dhe ulën sejdë nga se pyetja adet do të bëhet për të mirë sa të mirë e ke bos ket kanë më të morr Në pëjtje, kjo është surja të sënë e ka përmendë Në Kur'an surja e të këthur Një surë e madhe Qërtuse, vetë disuse Për njerëzit Për atasët kanë men me, me mendu në e lusë Me Allah unë të barë e kjo talë Qështë do të jonë gjele gjelelu Në mundëson me kuptu Kur'anin Me undriqu me Kur'an من يتوم قران لو شباب تبارك وتعالى عز وجل جل جلاله نمنصون شزمرتنا تملسهم باليمان واتيتونا بالاسلام الى لحظات الفن تقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم